Ezekontran, no oaztuzten, okerraizdeak no buruan Aspertuko aizlenako, laguntenek inguruan Mire asmoak ez omen, ez buru eta ez zankan ez zaldan, bide gorrian azta alkan okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta, meta hartaran noani, izan arren turmaleta, bide lausa murberdina, baino nahiak guldut malda, zora garria ez zaldan, bide gorrian azta alka. fian ere beti, nabilela maldakora Badakitzaia dudala, arri inora Baina ez dut zertan etxi, zure ginein egin dutalka Bide gorrian aztalka, zora garria ez zaldan Trazatzoltako bidean, gogaite egiten dut guztiz Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz Orduan zer ikusten da, buru Bide gorrian aztalka, bide irten da. Egun sentian aztalka, arrasti dian aztalka, gau eta egun aztalka, geditu gabe aztalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda. Bide gorrian, bide gorrian. barruan aztalka. Eta kalkoan bide gorritik? Gastelugathetik saldibarrera joango gala. Bide gorrian, bide gorrian. Inguru giroa, osasuna, lurra, natura izango ditugu gaurkoan ispide nagusi hemen. Bide gorritik irrati emankizulean. Bide gorrian. Bide gorrian gori bidea Sere un urte guru kostaldean zen gertatu hitzaz batek beintzatala zidan kontatu en bat itzelak gaztelu gatzen untzieder bat zuen ondatzen Azpaldi gaztelu gatze kantua sortu zuen oskorrik eta berriki Javier Muguruzak berak Geltokiak izartara diskoan berzio ederra hau egin du. Igazuako goiz batez Euzkiaren lehen printzen. asparrena bihotza eginen. egin egin eta gaztelu gatxerako bide horretan, bide bazterrean topatu dugu Eider Bermiotarra. Arrataldeon, Eider! Arrataldeon! Zos gaztelu gatxe, esaten arizarete aspaldi honetan, Bermeo, Bakio, Eta Gaztelugatxe inguruko herritarrok sargatik sos Kastelugatxe. Ba momentu honetan gure uste zarrisko handianan dagoelako eta inguruan gauden herria berarekin batera Kastelugatxe e, galdu egin dugunaren sentipena daukagu. Izanbe Kastelugatxe inoizko bisita kopuru handiena jasotzen ari da e, besteak beste pelikula batzuetan agertu izan delako. Turismo giaetan agertena zida, zelan bizi izan duzu zuek herritarrok gorakada ustezko hau? Bueno, guretzako gertatzen ari dena azpakeri bata, eta gero ikusten duguna da e, gureagintaria direnen aldetik ez daukagula inongo babezik. Eta aukagun egoera hau okerra izan da. Konpondu beharrean ikusten dugu jartzen dituzten medioak okertu egingo dutela egoera hau. Etori da ez dago ulertzen eta horregaitik tortu behar izan dugu gaste lugatze. Eta zer da sos gaste eskatzen edo aldarrikatzen duena? Ba, sos gaste herri plataforma bat besterik ez eta urriaren hogeita bostean, Bizkaiko Boletino Ofizialean e, aurkitu gendun gaste lugatzen 51 akotentzako parkin bat egingo zala eta parking horren ezaugarriak ikusi ondoren kriston susto hartu gendun, beldurtu egin goienen eta ikusten gendun zan, gaztelugatzen helburua hor soilun eta hori pizkatzoa susentzeko sortutako plataforma da eta egunotan jakin dugu e, parking horren asmoa edo bertan bera utzi bizkaiko diputazioak horren besteko eragina eki duzue gaztelugatzen inguruko herritarrok Bueno, saiatu saiatu gara, egiezan gerra eman dugu han eta hemen. Baina ez dakipa. E, entzun dugu zuen moduan, entzun dugu berria, baina ez daukagu gauza oso argi. Azkenean baldintzatu egiten da eh, neurri batzu jarriko dira aste santuan, neurri batzu jarriko dira udan eta neurri hoiek edukiko duten ezitorearen arabera parkina egitea edo ez egitea guretzako hori ez da parkin hori egiteko edo egiteko beste kontu batzuk, eukibar dira kontutan ingurumenean egiten duen kaltea adibidez, edo inguruko herriko jenteari zer suposatzen dion, ipatzen. eta olakorik ez da aipatzen eta aipatzen dena da irumila e, eta hogeita lau pertsona e, zartu edo joan alko direla egunean gaztelu gatxera. zenbat jende da hori guretzako barbariade dela da irumilatogaita lau pertsona guretzako zan juanen zartzea krizto bat izango da, baina bueno, zenbaki hori bota dute. Egia esan, badago hor talde bat ikerketa bat egiten ari dena eta ondino talde horren zenbaki ofizialak ez ditugu ezagutzen, baina bueno aldun bere aldetik zenbaki hau bota du gure uste zenbakiak aldoia alanda guzti e, egunak, pasa ala jakingo dugu e, jasangarria den zenbaki hori Iaz, eh, zan zutenez Zazpireun eta horretak 30.000 pertsona pasatu ziren eh, San Juan de Gaztulugatxe irra eta ermiten guru horretatik. Eh, hori ere, astokeria galantada, ez da? Horrek urtean baino, eguneko egitalaua gehiago. Bai, bai, astokeria bat da. Egunak dukia ditugu udan 6.000 pertsona pasatu direnak. Hori astokeria bat da. Et ez da hori bakarri baizik eta inguruan, jente hori kotze pribatuetan etortzen da. Kotze guzti horiek, karretera, karretera generalean aparkatzen dituzte auzoak daude inguruetan, auzoetako etxeak ostopatu egiten dituzte, etxeetatik ezkin hirtzen gelditzen dira. Zikinkeri guztia bertan gelditzen da. Eta herritarronkeska gaur egun zein da? Ze izango da urrengo nondik etorriko dira urrengo helasoak edo Gaztelugatze ingurura? Bueno, guk ikusten dugu da azkenean e, publizitate publizitate asko egin gaztelu Gaztelugatzari turismoa baino eta berriro deitu izan da Gaztelugatzera, baina Gaztelugatzen ezta plan bat egon turismo hori hartzeko. Et ipusi dogunean helduan gente gustia aldun diei eztuetatikalde egin dio kontu honek. Eta plan bat egite azkatzen dio enpresa bati eta plan hori eginda dago 2018an aurkeztu san, baina plan hori Bermeoko eta Bakioko udalen gustukoa esan izan et ikusten doguna da plan horretatik aparka bat hartu dute eta na gainean jarri digute. Baina plan horrek algazio batzuk eginda ditu erantzun gabe dadenna momentu honetan. plan hori ez dago onartuta ez dago adostuta ez dago jendea aurrean aurkeztuta, orduan ikusten doguna da inposizio bat. E hor da ez dagun onartzen, berrogeitan hamaika kottzeentzako milioi bat euro gastatzea zere izan daukago horretarako, Zer konponduko du gaztelugatzen horrek? Dei egiten dio kotze pribatuari ez besterik. Eta, Sol e, gaztelugatzen, zer zaudete e, bermeo eta e, bakioko jendea, ala jende gehiago dago antolatuta keska horren inguruan? Plataforma irekia da, eta momentuz, bueno, gazika, arrieta, bermeo, mundaka, busturi, gernika, bakio, inguruko herri guztietako jente aurbildu zaigu. Eta zeintu dira aldarrikapen nagusiak eta zer egin hasmoduzue datosen e, aste edo hilabeteetan? Momentu dos guraldarrikapen bakarra parkingori gelditzea da. Helburu bakarra momentu honetan hori izango litzateke, parkingori ez daitela egin. Eta urrengo ekintza daukaguna eskuartean, Ostiral honetan, Notsailaren 14 Bermeo Konestor baztarretzea aretoan sortu gaztelugatze plataformaren aurkezpena daukagu. Herriari Adieratzeko orain arte egin diran gauza guztiak udaletxeak eduki dituzten barrera zeintzuk izan diren eta bidean egin diran gauza guztiak azaltzeko eta egingo ditugunak. Egoera, egoera momentu honetan daukagun egoera zein den azaltzea. Eh, za da beste beste negua delako eta estotuzte orain horren e, beste turista e, etorriko direnik, baina eguraldi onarekin da udaberriarekin batera ba igasku hori errepikatu aitike behar bada, ez ta? astezantua te joka daukagu Apirrien asteantuan sartzen gara eta ikusiko dugu, aber benetan udalak aipatu dituen lantzadera bisita giratuak eta guzti horiek, benetan e, e, baliagarriak diren festa bakarrik atea, horrek martzan jarri behar dira. Eta marttzen jartzeko publiidaa egin behar da genteari ez behar beharriako itizuko zehenen eta hartuuso autobusa eta hori ez dugu ikusten. Publizidadea bai egiten da. Baina gero jenteari esan hein berdiako, kotzea hemen aparkatu eta autobusa hartu. Eta lanza dela horrek nondo de planteatuta gaur egun? Ba, Bermeon pastan urteko Ekaina Ustaia inguruan e, aparkaleku bat egin san, horre e, e, kanpa, bueno, futbol zelaiaren inguruan eta hor daukagoa parkaleku eder bat, 300 pikuk kotze hartzen ditu, baina utzik dago. Utzik dago, ez dago lako lantzaderarik, dizkai buztek ez daukalako hor, eh, aparkalekurik, ordeen, aparkaleku bat daukagu, baina ez du ezertarako balio ez aio lako eman. Bueno, ba, horret dira, eh, eidarek gaur, bermeotik gaztelugatxeren inguruan eh, planteatzen dizkigun kezkak. zoz gaztelugatxe herri ekimena martxan dago ba, gaztelugatxe bera babesteko, eh, zandozunez eh, aurkespen haengo duzue ostira honetan Nestor bazterretxea kulturretxan, eta hurrengo ekintzak zeintzuk izango dira? Bueno, joango gara ikusten, baina segurazki azte zantuan egoeraren aurrean, ba, urbilduko gineetek esan janera, zerbait egin beharko balit, eta, bueno, gero maiatzerako badaukagu zerbait pentsatuta, baina, bueno, hori pizkatzo bat sekretuan itziko dugu. Ba, guk adi-adi jarretuko dugu, mila esker zuri eider gaur gurekin E, bide honetan e, etortzeagatik, gaztelugatzeri buruzko berriak emateagatik eta bueno, sorte hon, e, babes lan horretan eta urren gola arte. Mami, ezkartz uri batzi. E, Gero arteagur. Gero arte. Oin. Ezin beko behar guriak Nara magu zoron zara neumriak Baina Itza izan ere gaur jakin dugu Bizkaiko Foru Aldundiak airean uti duela Gaztelugatxeko aparkamentu proiektua. Eta diputazioko arduradunek, gaur batzar nagusietan azaldu dutenez, balenengo limitazioa jarriko diote gaztelugatzeko sarrerari irumila eta hogeita lau pertsona egunean eta gero udan ba limite hoiek edo muga hoiek funtzionatzen badute, orduan erabakiko dute aparkamentua egin edo ez egin Uzkurten, katuak oraindik lodaude oraindik Eta bidekorritik zaioan, Javier Muguruzaren kantuak entzunditugu, ditugu, gatxe ezaguna oskorrirena, eta oilur, oilur, letrena. Eta orain, izaro, maiabiko abeslaria entzuten ari gara, limonez en inbierno disko berritik intza kantua. Ostoak laizder, Zura beti gora adena margotzen Intza goizan gaztelugatxe eta kostaldea azean utzi eta ordei baiko biosferatik durangaldera egin dugu durangorantz hartu dugu bidea eta apurka-apurka berriz eta zaldibar pasa eta aran on lur jauzi, handi bat haundibat ageliz bidean bakizue ostegunean otzelaren zeian Luizi baten berriak iritsi zirela arratzaldeko laura kaldera. A zorzi autopista itxi zuen lurjauzi horrek eta inguruko sabortegi batetik, lubiziak sortu eta sekulakoak eroli ziren autopistara, Ostegunean hotzearen zeian.ur Gero? Arratzalde horretan bertan jakin genuen bi langile bilatzen ari zirela larri aldi servizuat. Egun horretan bertan kaos haundibaten erdian autopista itxita, jendeak buelta eman eta arrasatetik eta beste lekubatuetatik nahi nola pasatuta jakin genuen Berter Recycling 2002 enpresak kudeatzen zuela zabortegi hori. Hondakin ez arriskutuak hartzeko baimena zuen, alegia batez ere obretako eta ondakin inerteak. Eta enpresari baten izenean zabortegiaren ardura Jose Ignacio Barinaga Herria. Bimi astraxas pian zuen jarduteko ingurumen baimena. Dabeko amaika kaldera jakinada zuten txakurre señalatutako lekuetan ez utela inor aurkitu eta ertzainak gauean jarretu zuten jendearen bila desagertutako bi langileen bila. Ostegun gauean, ozalaneko teknikariak agertu zidean ezbeharren lekura, eta jabetu ziren amiantozko piezak ere, baseudela amildutako zakarren artean. Bi du, eta bilaketa eta garbiketa lanak, geldia zituzten, boizeko ordu batak aldera. Biara munean, Goizeko Boiseko Zazpirakaldera, ba, AP zorzi autobidan, errail bat zabaldu zuten eta bi norabidetan ari ziren autoak lehenengoz, bypass berezi baten ostea. Bilaketa lanekin ezira ez nazi ostiral edi be arte eta zeira kaldera berriro eten zituzten. Eta tartean, desa zeuden bi langileen identitatean berri izan genuen. Alberto Zololuse bat, irurogeita bi urtekoa, eta zabortegi horretako langilea, markinan bizidena. Eta bestea Joaquin Beltran, berrogeita urte eta Berter Reziklin enpresa kontratatuta, alizen zabortegi lanean eskabadora batekin. Zaiako biztanlea. Berthez reziklin enpresa horrek, baina ez du adirazpirik egin egun hauetan guztietan. Ostiral gauean gainera, zua piztu zen zabortegiaren zati batean, eta batez ere, ba, erorketa izan zen lekuaren goiko partean. Egun hauetan, irudia jasoaitugu, dron bidez, helikoteoretatik, sua, zabortegiaren nondik norakoa, izan dako lubizi horren impactua eta milaka eta milaka lur eta sabor ondakin kilo, batetik bestera joan dakoa. Gainera, sabor guzti azpian, Langileenak izan zitezken autoak ere aurkitu zituzten larun batean. Eta bitartean desagertutako langileen zenidekin inorez da jarri harremanetan, ez instituzioak ez arduradunak ez enpresa ezinor. ean baszin hogeta laborua haino gehiago errizkalanak geldirik zeudela. eta horrek kezskadeagotu zuen herritarren artean. Eta mobilizazioak eta protestak antolaten hasi ziren, ermoan, ibarren, zaldibarren mailbin eta atzu aztelena herri guztiuetan konzentrazio salatatzuak izan ziren erraak Inaki horrelak inguru-giru zailburuak enpresa pribatu batena dela sabortegia eta administrazioak enpresa hori erantzukizuna eskatuko ziola aipatu zuen. Bere ardura guztiei uko egitez. Urkulio lehen dakariak ere atzoa ratzaldean agarpen egin zuen hauteskun berri emateko eta kazetari batek Garako, Iñaki Riondo, kaldetu zionean. Ezo te duen sentitu zaldi barrera, joateko beharrik? Erantzuna, zakarra urkulluena, Twitterren antolatzen diren kampañen bera ez dela joango zaldi barrera. <mai> ena lak batzuk egiak ez dana Gure bidean jarraiten dugu, gaztelu batxean egon gara, durangaldea zeharkatu eta anboto eta atxarte guztia ikusita, ba, zaldibarreko luizi oiei begira geratu gara. Eta zaldibarren lagun batekin egin dugu topo. Arratzaldion, Gaizka! Arratzaldion! Gaizka zabarte, idazlea, eta arte irakazle lanetan eta nibilida institutuetan, Eta, berarekin elkartu gara, basaldibarre eta ingurutan, egun hauetan gertatu denaren assalpen bat bilatzeko edo. Instituzioek eta enpresak estigute argipen handirik ematen eta herritarri galdetu behar. Baina, zede, montre gertatu gotera ba, egun etan, hor inguruan. Xavier, gaizka? Bai, bueno, pues, gauza, ez dakit, gauza esko, ez da? Eh... Baina, bueno, e, barak izue, ostegunean izan zela Luizia, e, Ostegun arratsaldean eta, e, bueno, zati txikitxo bat, txikitxo bat, e, boste un mila e, metro kubikotik horako Luizio horretatiz, zati txiki bat autobidera iritsi izan, eta, bueno, pues, e, kolapsatu zen eskrazikoa, lehenengo zere ginean, hartu zuten izan zen e, trafikoa zabaltzea, eta behin trafikoa zabaldu eta gero e, esan zuten e, mazelan amiantoa dagoen, e, sabortegi edo bueno, ondakindegi horretan, eta hor gelditu zituzten pues, berehala hasitako asitako errezkate lanak, Langilla 2 daudela, tengo un momento en usted sean isinstance de escala 6 o bueno, contoda la Langilla 2 daudela hor de saber eta, bueno, esonek pues, ari asko ditu, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, kokatu beharko genetek eitzaga nondagoen, jentea, ez pues, da, ez errepidetik pasatuko da, eta autobidea, sortxe autobidea, ba, seguruen ikentzule gehieneketotan pasatu dira hortik, eta behin donostiak honora bidean, zaldibarko tunela pasatzen duzunean, bestaldean aldean, ja eitzagan zauden. Bez den modu batera, ez handa. E, autobideak metro bakar bat ere ez du egiten her muan. Eh? E, Zaldibar e, mapa lauki laukizu bada eta herrigunea dago mendebaldean eta itzaga eta olarreaga eta saia daude justo ekialdea Ja e, gipuzkoarekin muga egiten eibarro ondoan. E, bueno, ez da gizarratu dut. Bai, <laughs> bai, bai. E, Baila zu moztu. Eslazai, <laughs> Bai, baina. Bueno, pues... E, Hor gertatu da eta horren aurrean herritarren ba, bueno, kezka, e, Eitzagan bertan, urbileko auzoetan, saiabente eta horlarrea da saiabente e, auzo horren parte bat zaldi da beste ermoa, eta baita ermu eta ibarren ba handia da. Eta baita ere saldibarren e, bertan. Eta hori, augun ditzen doa, ze orain ja, bueno, behar badan zenuten edo ikusi edo, pues, gaur arratxaldean, eh, susmoa zeukaten, eh, airea, bueno, haizearen horabidea eta helgetara helduko zen, Majabiara heldu da. Zer heldu da, pues, bueno, en fin, atzoi juntzean, eitzen eh, zegoen, nah, gandumoduko bat, usain nazkagarri bat, eta, eta bueno, hori eh, ez da kontua da hemen e, batetik langileen kontuada dagoela ez bakarrik lurperatuta daudena zakina hori da tragediarik andiena eta hoiek atera beharko dituzte ikusiko dugu, noiz baina baita ere hor urteetan e, lan egin duten e, pues, langile guztiak ez da zehor e, gauza izan da, amiantoa zegoela Ez gauza jakina hotxikian, baizik eta baimena zeukatelako eskombroekin eh, amiantoa jasotzeko beste kontu bada, amiantoari eman behar zeuten tratamentua eman dioten ala ez, hau da panartu beste kontuetatik eta gu guztetugu eset. Eh, baina, bueno, amiantoa eh, horregonda hori gauza jakitu nahi izan da, euskoja hori izan aldetik eta denetik. Ema tendu konturatu zidela, hor amiantoa dela, Justo, autobidea libratu eta gero. Baina hori aurretik, emasin, eh, mundu, mundu guztia zekien. Beraz, orra bidali zituzten lehenengo langilea, babesibillakoa, zuhiltzeiak eta bar, pues bueno, keskatuta hongo dira. Eta, aregeiago, urteetan hor, lan egin dutenak, eh, bai bertan, eh, bai... kamio hilariak, kamio hilariak, hau tigentzun dugu, ezta? Eh, hortik jaisten sirenea, bueno, pues hagoa ziku zeukatela, begiak... E, gorritu da, en fin, e, gura edan behar, garbitu egin behar, e, lan edo langilei begira, da ari bat e, bueno, pues, e, itxela eta oso luzea da ekarriko duena. Eta Pero, e, aipatu zu, aipat. e, zaldibarren, e, aspaldian, e, zenekitela, Eh, amientoa eh, gordetzen edo botatzen zela bai. sabortegio horretara. Sabortegia ere neko aspaldikoa da, ezta? Ba, eh, bueno, bai, a ver, sabortegia. <laughs> Ez que, eh, eitzaga usoa eh, tratatu izan dute eh, bera sabortegioa bat zabal. Zan egot eiban eh, eitzagan direnen gopresa zuten eh, autobidea gero eh, orain variantea trenaren beste trenaren zabaltzea eta sabortegiak. Hau da, irugarren sabortegia. Eh? Eta aurreko eta ya ja, esperientziak izan ziren e, da, benagarriak. Penagarriak ze orduan ere agertu ziren e, bueno, pues, bila sustantzia kimiko e, etze, e, zirenak horregon behar. Eh? Hau da, e, bai lengo sabortegiak eta hauek dira teorian inertez delako hori e, jasotzeko. Ba. Inertean artean, joan ba, bueno, daiteke amiantoa, ba, botatzen ba duzu bat duzu ere ikintzar bat, segura amiantoa daukala, baina horri eman berzaio tratamentu bat. Begiratuta bakarrekan zer ritmotan lan egiten zuten, hau da, zer ritmotan sartzen ziren kamioiak eta irten bat abestearen atzean, pues, bueno, e zineztea hor zailkapena ondo egin dela, e, ba, ez, ez dauka esan zonik. Eta hamiantoa dagoen bezala, ba, zuz moa daukagu, ikusita gainera horreko esperientziak, bai gonda itekela beste edo zer. Ez goa, ezin dute ezan, zer zeestakit. Baina hamiantoa bakarrik dela, hor dagoen sustantziak altegarria, hori hemen hemen meintzat ez du inork, ez du inork zinezten. Eh? Eta, erritarroi zen, nolako asalpenak edo emantzaizkizue egun hauetan guztietan? Bueno, pues hori da, eitzako ausotarren e, kexetako bat. Eta baita asaldibarren eta ermoen eta ibarren. Zeren, e, bueno, pues asalpenak... E, o sea, ez da egon berez asalpenik. E, egon dira perentzaurreko batzuk... E, es eh, ateko eh, hau egiteragoaz parametro normaletan daude eh beste eta bar baina eh oso seriotasun gutxirekin adibide bat hartzagatik hemen zaldibarren eh, udalean eh selanda eh, ingurumen zelburu horbeak igande guardian esan zuen bueno pues neurtu dutela eta parametro normaletan dagoela. E, ni momentu horretan e, eitzako auzo etxeanengoen batzarrean. E, Batzar horri jarraitu egin zuen arratsaldean eta arrattzaldean e, bertaratu ziren e, alkatea eta alkate ordea ere azalpenak ba, ba, ematera. ze azalpen ba, e, hemen entzun zutena zailburu ordearen aurtik orduan esan zuten batzarre mono bueno, uraren e, neuurketa egin da eta ondo dago. Eta nazi ziren eusotarrak esku altzatzen da, esatzen da, ez zu, e, nire baserritik ez da inor pasatu, eh? Da beste batei, ba, niretik ere ez, da, zelan zure baserritik, eta, konio, hombre, jakin beharko zenukete, udalaiko, eh, esan ez, ez ziren, jakin beharko zenukete, hemen e, zaren agusitik barik, baserri askok eta askok hartzen dugula, beste hiturri batzuetatik, gure, beste manantial batzuetatik. Da, abai, ba, konio, babai, da, hori ez da neurtu, Esate baterako. Orduan, e, ematen den informazioa gero kontrastatu egin behar da, eta a, hau da zorroga ba, bat, ikusteko hori, ez da, eko e, supontu zibili behar dela e, e, Eusko Jaurari Zaberak zabaltzet duen informazioarekin. E, karo, hori esan zitzaienean, e, arduratu ziren, eta hori egendean zen, eta gaur, gaur e, joan, bueno, joango ziren, joateko ziren, baserri hoietara neurtzera. Eta gaur bertan gaizka txorrotako Dai. urik ez erabiltzeko esan diez saldioako udalak Dai. eitzagako auzoei. Beraz auzokiren baserritarren kezka horrek nonbait ba, alertan jarri du ostera claro. e, instituzioetako arduruenak eta egun batzu beranduago esan diete Urrogi bai. ez erabiltzeko. Bai, bai, bai, bai, karo, ura, a ber, e, ango dertako kezkak oso zehatzak eta, e, eta, bueno, eta ezin bestean zentzuz badira. Zatzen dute, a ber, hor lanean ari dinenak, e, bueno, sabortik inguruan, geiko giko goiko partera usbildu ere zindagin, andago enkea, usaina, temperatura, en fin. Hor da Eztekit, e, astronauta bezala jantzitari dira, da guri inorkes diguesan, irat behar dugun mazkarilarik edo edo lehioa zabaldu itxi, ura. E, orduan, hori e, alde batetik, pertsona iragokionez, baina bueno, ingurumena e, pertsonok hor sartuta ingurumenean, e, ingurumena zabalagoa da, eta nesatzen, vamos a ber, eta, eta errekako ura, eta hortuak, eta hemen dauden ardiak, zenik egiten dut, batek. Eta besteak, eta niko joak, eta ah, koño, eh, bueno, ez, ez dago eselako planik. Eh, eh, Lubiziak egoten dira. Eh, ikusita gainera, zeterrenotan eh, eginda dagoen, hori da beste historia bat, eh, bueno, pues segon beharko zuken aurretik behar bada, ba, bat egito, la emergenzia, plan bat edo. ez dago eselako planik. Eze desa. Eh, ez eta eh, jauziren e kalka hori guztia eh, nora eranman, bueno, bastartu duten zati txikito hori, zebestean, eh, ba, bueno, ezta gite zeregin ere, ¿verdad? Orduan eh, eskariak, ba, horiek ziren, ¿está? Eh neurtu edat eta hortik parte gero baita ere, eh, erantzunkizunak eh eskatzea. Eh, ze, ezin dugu astu, hemen erantzule batzu da berela bat da, eh, jakina, ba, enpresa, enpresa da, que eratzu dizun, oso larriak ditu. E, eusko jaularitza. Ze, eusko jaularitza izan da, eh, hau kontrolatu behar zuena, hor egiten ziren izuri guztia, se sustantzia, iaondo egiten ziren sailkapenak eta, bar, eta, bar. Eta beste maila baten, udalak ere bai. Hau da, eh, udalak, man zion, eh, licentzia, enpresaroni eh aktibitate hori eh, martxan jartzeko. Lizentzia hori emateko aurrez ezinbestekoa zen ingurumen sailaren eh, txostena. Da ingurumen sailaren txostenak oso sehatz jartzen du zure egin daiteken da zer ezin daiteken egin eta kontrola kaie egin da hituz zet. Hazte baterako. Hasienego kontrola iraiaren 16 egin zuten da ikusi zuten, bueno, agertu da komunikadietan, eta notari bajuena emansioten, bueno, nahiko desastrosoa, ezta? E, bota zelako, ze bota ezin daitezken gauzak, etxilako ondo zailkatzen, eta abar. Bueno. Eman zioten hilabete, zuzentzeko. Eztan? Normalean, e, zuzer bat txarto egin baduzu, da ematen badizute, epe jakin baduzu zentzeko, abixu bat doa horrekin esan ez, e, haua maitutakoan ez baduzu ez eregin, zigor expediente bat dago kizun. Bueno, Urriaren amazeia iritsi zen, enpresak ezeregin, eta elez, ez zen ez eregin, eta japlarizak, eleez, zigor expedienterik, ez izunik, ez gelditzerik lanak, ez ez ez ez ez, ez ez Orduan, eh, egoera hori da eta arduradurak eh, oia dira, eta udalean, garo, gobernuan, eh, gazteizko gobernuan dauden alderri berberak, dira, eh, zaldibarren gobernuan zeudenak paimen eh, guztiak eman zirenean. Eh? Lehenen gotik, azken eraino lehenengoa da arau subsidiarioak aldatu egin zituzten, ze aurreko beste zabortegi batzuengatik eta oposizioak hemen lortu zuen e, arau subsidiariotan zabortegiak derekatzea e, sartzea, orduan e, Peneubek eta PESOek e, zer egin zuten laro gehiago eta edo egin zuten e, udal subsidiarioak aldatu, helburu jakin eta zehaltz batekin, eta da hauek, e, osea, personaje hauek eh eh sabortegi hau zabalsezatzen. Hori zen helburua, argi eta garbi. Daortik aurrera joan da, ba, prozesu guztia azkenengo lizentzia eman arte. Azkenengo lizentzia, aktibitate lizentzia, eh, zeorrintzuten dira eta auza, ba, bueno, azkenengo lizentzia eman zioten eh 2011ko maiatzaren 6an. Hau da, hauteskundeak baino 16 egun lehenako hauteskunde hoietan, baseukaten beldurra gobernnoak galduko zutela alaagertatu zen gero bildu sortu zen eta bildugonnda sortzi urtetan. Baina procedura hori baimen guztiea amaitu zen bi e, .000 eta ha amaika. Eta horkik aurrera horko kontrol guztiaren ardura Eusko jaurlaritzarena da eta e, biztan dago ez duelakin oraĩ falta sei gugu jakitea, hori zehaztasunez. Hau da, ze substentzia bota dira horra? E, nor bota ditu? Ordua noregongo dira? Pues bueno, ik ikusi dugu eusko jaurlaritzak enpresa fiskal zara eman duela. Gu e, herrian komentatzen dabe bai, da, coño, nahiko harigarria, eta nahiko harigarria gertatu eta ordu betera ertsantza eskuatea enpresaren egoitzara Esta eh vais aquí requisatze handagoen dokumentazio guztia enpresariak eramatea eren, e, komisaldegi batera deklaratzera, esate baterako atestatu bat egiteko, ze hauek ez etsai ez errekerritu eta hasti aukidu dute pues, behar bearba da eskutatu daitezken kaka batzuk eskutatzeko ere. Eta atzo, gezka, e, herritarrak neko zaldatuta agertu ziren, bai maia bian, bai herruan, right. bai barren, eta zuen herrian bertan right. e, aldibarren, Eta informazio eza, da, right. e, kezketako bat, eta inork, right. erantzuk hartzen ez duela. Nola right. biziduzu hori? Hombre, ba, impotentzia. Impotentzia eta geroen zuten dituzunean, gobernuken e, adierazpenak izan. E, egiten dituzten gauzak, eta baita egiten ez dituztena, baina inores bertaratzea eta ba jentetza oso, oso oso azerre dago, ezta? E, e, bai, bai, agon zen, zer ez da? Eh bai Zaldivarren ba jentetza handiagon zen serresanik ez eta Ibarren, baita Mailabian eta baita eh Markinan ere atzo eta e, informazio esa hori eta bezaldetik, bueno, lotuta dago oh, Jaqiña. Eh, osasunari begira, eh, norainoko zenbateraino kaltegarri izan daiteken augustia, horiek eh, dira, keska, esan desagun, inmediatuak, langilean eh, kontuekin batera. Eta hor dagoena da, pa, a, azerrea. Eh, Hane, eh, ni neukentzu nuen, eh, ola etxe baserrian, eh, ose, abarkatu, eh, eitzako hauzo etxean, batxarrean, eh, arratsaldean, ja, alkatea eta alkate horrean zeudela, Olaite eta olaite txiki baserrietako bistanleak esan zuten noizubeitu gugan eh ertsain eh, eh, kotxe bat etori zen da izan zigun eh, bueno pues honen eh, aimendik aldegite da da irte irte lemendik orduan pues, esaten lana eta zeu de moduan irten ziren eta gudala bera Eh, etzen, joan, es mo momentu horretan aien gana, esaten, bueno, pues, udala hauedo beste eskainirezake, eta, solako larri aldiego era baten, erogutxien ez galdetu, ez da, badaukasuen ora joan, edo, eses, joan ziren estainak, esan ziten irtepeko, orban, jenteak biziduena eh, hori da, hori eta ikustea, eta usaintzea, eta gaurai bartik herreka, ba, suri, zuriz, sizko ikustea eta orduan eh evidentzia horiek daude e, guk ezin du herritarrok ditiot ezin dugu horren e, jatorriaren eh azaltzen kimiko bateman baina eh usain txarra dauka ba hone guztiak Literalki, Eta zentsurizabelenean Usain oso, oso txarra. Usain, Usain oso txarra daezka eta oraindik bi langile desagertuta bai. e, aldian aldian gelditu egiten dira bilaketa lanak. Bai. Eztekin nahikoa tresna eta medio jartzen ari dira hortalako zein da hori herritarron impresioa? Bueno, pues herritarron impresioa langile horien egoeraren ingurua, bueno, o sea, oie, gorpu dira, hori horrez da osalanzarik, eta eh baina e, etxipena da ze, e, benetan ez da erreskate lanik egin. Orain esan dikote, pasatu gara eh do pasatuko gara 3. fazera, hau da. Eh lehenengoa zen eh pertsonak animaliek erabilita zakurra eta bilaketa egin, ba eskoa. E, gero makinaria sartu, se no, eskoa da orain esan dute, bueno, pues orain jarriko dugu horma bat, ezta milio € ustez, eh, deno ikostatuko zaigun, eh, orma bat autobidean. Hombre, jentea zalantza daitu benetan horrek eh, ze funtzio dauken. Zeren horrek, horma horrek, eh, ez da, ez du balio, prinsipio, ze eh, gainera baletor guztia hori guztia eguzteko. Eh? Jentean komentarioa eta da, E, gehiago edo gutxiago oinarrituta baina pertsperzioagatik da eh horma hori dala pues eh hori estaltzeko autobidoretik hm mm? se eh horma hori jartzea da baina bueno su horma hori jartzen baduzu haragora basoaz non dauden eh eta 1000 eta 3000 metrokubiko horma horrek albidetu egingo du eh angoian lana egitea errosago egingo du ba gure ustez ez dugu ulertzen, ez dugu ulertzen. Ez, ez dugu lertzen, hori da hori da realitatea. Eta bitartean, eh asteburu honetarako e, beste mobilizazio handiago baten deia entzun senatzo Osaldibarren, ba, Eibarren eingo litzatekena, horren inguruan baukagu daturik E, bueno, barririk ez, e, niri orain esan diate bai, ja, seguru e, Eibarren e, egingo dala mobilizazio bat, eta, bueno, argi dagoen nada hemen, e, igandean eitzan geundela, pues, elkartu e, ginen, ba, Eibar, eta ermuarrak eta, esan gendu, bueno, hemen gaude du da, hau da, zer egiten azteko. Eta, gorro sortu zen, gero, pues, jolien, Zabaldu dena, hainbeste zabaldu den argitu zaldibar hori ez da. Leloa dena eta aldiberean reivindikazioa, zehanda, langileak, osasuna eta erantzunkizunak. Eh, iru puntu oiei jarraituz, pues mobilizazioak egiten jarraituko dira. Hombre, guk ikusten dugu bebaio, nere ustez, nere ustez. Honek dimenzio, estai, dimenzio nazional bat hartu duen eh? Euskal Herria, maña bai gutxien ez bizkaia eta gituzkoan. Esta, alde guztietan ari da irteten, hori e, mobilizazioak, e, iniziatiba kalean egoteko, eta azkenean hori dabalekoa. Eh, Balekoa agintariak ez dutxeko eta zehu zer egin dezaten eh, mobilizazioa da. Nire nire gugunean irakurri nuen eh, elkarrizketa desagertutako eh, dezagertutako eibartar, eibartararen jobekin, eta jobetako eh, batek esan zuen, ba, gugana, ba, <laughs> ez da inore torri, orain bai, nire arrebat jarri zuen ean Twitterren ez dakit zer, inmediatamente 10 bat jartzu zuen. Ah! Bueno, pues Neu Riberean, kalean egoten bagara, baina ez bakarrik inguru honetan. Hombre, zaian gauru bertan egon da muztedut mobilizazio ahondi bat. Besteak beste, langile bat angoa delako, eta hemengo zaborra ara eraman nahi dutelako, delako, nahi, eta gau, gaudela ja esan du antzadenez, bueno, ez es naho seguru, esan omen du zaian gaudela, Baina, bizkaian, mendebaldetik baldetik eki alderaino, e, bueno, eta gipuzkoan, jakina, e, Asaleratu du problema bat, eta problema hori da ondakinen tratamentua. Ba eta ondakinen tratamentua esku batu eta nultzi eskero, e, kaltetua da ingurumenaren mena. inguru barruan gu personok gaudela. Hori, e, probatu eta gelditzen da, soritxarrez e, tragedia honekin. Ba, kezka horiek ingeratuko gara, e, ia e, langileen gorpuak bederen familiari entregatzen zaizkion. Norbaitek Norbeitek hartzen duen, eta osasuna eta inguru giluaren aldeko mobilizazi hori bilakatzen diren horiek, erriz oh, oh, atzo hasi oh, oh, eta egunero dabiltanak. Oh, Mi oh, gaizka gaur gurekin egote gatik, malema, eta segi oh, borrokan. Esterrik eh, asko eta gaur, venga. Zuzeneko koneksioa egin dugu Zaldibarraldera, eta gaurkoan hori inguru girua aipagai, gaztelugatzetik Zaldibarra. Gaztelugatzen benipen aparkamentu erraldoi hori ez egitea lortu dute Zor Gaztelugatze Plataformakoek, eta Zaldibar, Maiabi, Markina, Eibar, Elgoibar, eta inguruetan, baurra, ari dira, aldarrika, erantzun langileak egin. Eta osasuna aldarrikatzen. Susan takes you down to a place near the river. Hear the boats go by. Spend the night beside her and you know that she's half crazy. But that's why you want to be there She feeds you tea and oranges that come all the way from China So just when you went to tell her That you have more love to give her Then she gets you on her wavelength She lets the river answer that you've always been her Egia esan horrelakoetan aktualitatteak gain egiten du norberak. Ostegunetik barruko min bat dugu guztiok. bi langile desagertuta lurperatuta abandonatuta ere esan dezakegu, Arduraldun politikoak aurpegia eman gabe eta bere kezka autoeskundeak eta kanpaina. Horrek nola ez zutu egindu jendea, zutan jarri dira zalei sozialak ere, eta atzo, ba, oiuak eta aldarrikapen oiek erantzun kizunarena, osasunaten guru girua eta langileen aldarrikapena izan genituen herri zerri Gaur ere, mobilizazioak zaian gaizka zabartek aipatu duen bezala, eta datorzen egunetarako mobilizazio deialdi gehiago bizkaian eta... Gipuzkoa. Solitzares horrelakoetan inguru giroa gura jendan sartzen da. Langileen duintasunak gura jendan jarraitzen du eta osasunak norrerarenak eta ingurukoenak ere kezka areagotzen gotzen du is touched your perfect body with his mind If Suzanne takes your hand he leads you to the river she's wearing rags and feathers from salvation army counters the sun pours down like honey A lady of the harbor She shows you where to look now Among the garbage and the flowers There are heroes Guk, zaio hau Bi langile zume hauei Ezkenien egenieke Alberto solo Luce Eta Joaquin Beltran Alberto eta Joaquin Joaquin eta Alberto You want travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind. Aspartuko aizleinago laguntenek inguruan Nire asmoak ez omen ez es buru eta ez zankal Zora garria ez alda bide gorrian azta alka Nire eta eta egin kontra Diz urrela egin kontra Azmaldi gaitzeko meta, eta hartara noan Gizan arren turmaletak, zoloak, inudiak Galduko ditut korrituak, errentak, interesak Baina nire aitaren etxea defendituko dut Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin Defendituko dut nire aitaren etxea Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin Defendituko dut nire aitaren etxea Besorik egabe, txorbaldik egabe, bularriken gabe utziko naute, eta harimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgon nahi, nire harima galduko da, nire askazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik. Bide lau jamur berdina, baino nahiago dut malta, Zora garria ez alda, bide gorrian azta alka. Eta guk bitartean jarraituko dugu, pedalei emanez batetik bestera informazioaren atetik, gertukoak eta aragokoak, arakatuz, musikaz gozatuz eta paisaiak, Erakutiz, Gaurkoan ibilbide polita egin dugu. Gatelugatxe, leku kostaldean itsauari begira, eta saldi eta hitza gazoa gurutzatu ditugu eta osasuna eta girua tartean. Trasatuetako bidan gogaite eg dut guztiz nora. Mila esker guztioi, hau izan da bide gorritik. Z hogeitamazazzpi Irratiliba Bilbon. Videgorrían hasta el ca Videgorriti girtenda Egun hasta el ca Arrastivían hasta el ca Da buita ego nas toca que ditu gabe hasta el ca Budubateta vianga soragaría esa ma Videgorrían Videgorría Ahí se van ruban hasta el ca El día sían hasta el ca El Urubatetan dian gazoragarria ezaulak, bide gorrian, bide gorrian. Bide digabe hasta el bide digabe hasta el canto, galan digabe hasta el canto, bide digabe hasta el canto. Urubatetan dian gazoragarria ezaulak, bide gorrian, bide gorrian.